Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, Iată, îl trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celu ce strigă în pustie, Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie. Predicând botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Toți ținutul dei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în reul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și, în prejurul mijlocului, era încins cu un breu de piele. El se hrănea cu lacuste și cu mierea sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, După mine vine acela care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, vrednic să mă plec și să-i dezleg curelele încălțămiți. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea, a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un părâmbel. Iar din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu, iubit. În tine îmi găsesc toată, toată plăcerea mea!" Îndată Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie. Unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de diavol. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, și slujau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia! Pe când trăcea Isus pe lângă Marea Galilei, I-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o plasă în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pescari de oameni. Iată, îndată ei și-au lăsat mrejele, plasele acolo și au mers după el a mers puțin mai departe și i a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își reparau plasele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat acolo pe tatăl lor Zebedei în corabie, cu cei care lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Isus a intrat în îndată în sinagogă și a început să învețe mulțimile. Oamenii erau imiți de învățătura lui. Uimiți, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau învățătorii legii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: Ce avem noi de a face cu tine?" Iisuse din Nazaret, ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Iar Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-L cu putere și scosând un strigăt puternic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 Acolo în sinagogă a ieșit și a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat, aprinsă de friguri și îndată i-au spus lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el... Toți bolnavii, și pe toți cei stăpâniți de duhuri necurate. Și toată cetatea, toată, era adunată la ușă. El i-a vindecat pe mulți care suferau de diferite boli, și de asemenea, a mulți demoni. Și nu-i lăsa pe demoni să vorbească pentru că-l cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus s-a ridicat. A ieșit și s-a dus într-un loc Unde pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Iar el le-a răspuns, haide să mergem în altă parte, prin târguri și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo. Căci pentru asta am ieșit. Pentru asta am ieșit. Și s-au dus să predice în sinagogi prin toată Galileea și scoteau demon. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și îi zicea Dacă vrei, poți, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. I-a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis da, vreau să fi curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus poruncindu i cu tărie, i-a spus să plece numai decât. Și i-a zis, vei să nu spui nimănui nimic, ci du-te și arată-te preotului și adu pentru curățirea ta ceea ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei.